أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبحث وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرضع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقية أصلي وأسلم على قائد وقروتي وحبيبي وقرة عين سيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه على شائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم لإشاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بله من الشيطان الرجيم اعلموا أن حياة الدنيا لعب ولهو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صَلَّى اللَّهُ الْعَظِيمُ yang lagi, saya hormati lagi kesayangi Tuan Imam Tuan Bilal, para ustaz alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid Al Mujahidin, tuan-tuan dan Tuan, Tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya minta maaf sebab kereta saya agak melintang di luar tu kalau ada siapa nak keluar saya angan insya-Allah buat tadi masuk saya lewat dan saya tak ada tempat. Yang kedua sedikit tasaruf daripada saya nama diberi Kamaluddin Hisham bin Muhammad Sumud ataupun Farhan Ali Farhan Sarjana Universiti Perumpo British Nation itu. Nazir Masjid As-Sawbirin Lembah Keramat Nazir Masjid As-Sawbirin Lembah Keramat Dan saya pengurusi kepada Ma'ahad Khatish Al-Quran at Tanwiriyah at Tanwiriyah Jalan Semunggung Ahmad Farid Jawa Muah Menetap di Lembah Keramat Sudah beristeri Empat orang anak Berasal daripada Muah Johor Tuan-tuan, puan-puan, muslimi-muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pagi ni saya, kita nak berkongsi tajuk yang sangat mudah dan berhubung kait dengan kehidupan kita. Tajuk dia ialah, dunia dari mana, hendak ke mana. Okay. Dunia dari mana, hendak ke mana. From where to where. Min aina, ila aina. Bahasa Arabnya. Bahasa Inggerisnya, Aptaha se, aptaha ja'inje. Boleh? apakah hasil apakah hajini dan dari mana hendak ke mana apabila kita duduk di atas muka bumi yang bernama dunia bahasa arabnya Arbon bahasa inggerisnya kita kata earth yang kita kata dunia ini yang kita telah hidup 20 30 40 50, 50 60 70 tahun kita perlu faham apakah itu dunia dan kita ramai yang duduk dekat dunia tapi tak tahu dunia itu apa. Ini satu masalah kalau kita tidak tahu maka kita tidak tahu apa matlamat yang kita cari Islam ini. Dan dunia ini bila kita nak tahu dan kita nak tahu apakah hakikat sebenarnya dunia kita rujuk kepada Tuhan yang menciptakan dunia. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Al-Iqtishad fil Itiqadi, kita tauhid. Imam Al-Ghazali menyebut bahawa manusia itu boleh dikategorikan kepada tiga golongan, tiga kategori menurut eh, matlamat hidup dan apa yang mereka tahu di atas kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pertama Imam Al-Ghazali kata bahawa yang pertama dipanggil golongan yang hakim, khukama. orang yang bijak, orang yang pandai. Maksud di sini ialah orang-orang yang beriman. Dia tahu dari mana dia, dia tahu kenapa dia datang, dia tahu ke mana dia nak pergi. Kita bangun tidur tadi dah ada jawapan. Alhamdulillahillazi Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mana mematikan aku dan kepadanya kita dikembalikan. Maknanya kita dimiliki oleh orang lain iaitu zat yang Maha sempurna Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya kita ada tempat dikembalikan Dan doa bangun tidur ni cukup menakutkan Yaitu kita kembali bangun sebab ruh masuk lagi badan kita Kalau ruh tak masuk maka diumumkan di masjid Kulan bin Kulan telah meninggal dunia dan dunia telah meninggalkan dia kita berpindah ke tempat lain. Sebab yang namanya manusia itu dia ada permulaan tak ada kesudahan. Maksud saya dia berpindah-pindah dari satu alam kepada alam yang lain. Eh bukan dia mati tak mati tuan. -tuan. Sebab itu nabi sebut: Kolikum lil abad. Inna matul kaluna min darin ila dar. Kamu diciptakan oleh Allah untuk kekal abadi. Kamu dipindah-pindahkan dari satu alam kepada alam yang lain alam roh, masuk alam rahim ibu, masuk alam dunia masuk alam babzah dan akhir sekali tempat terakhir iaitu alam akhirat khalidi nafihah abadah, kita kekal selama-lamanya, kita tak mati dah, dah. semua dipindah-pindahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada satu alam kepada alam yang lain yang kedua keduanya kata Imam Al-Ghazali, orang yang tak tahu masalahan hidup Orang-orang yang kafir makan, minum, seronok, lepas itu kemuncak kehidupan dia ialah mati. Sebab itulah kalau kita rujuk dalam surah Muhammad Allah sebut ayatul ladzina kama takulul anamu wa naru maswa lahum. Adapun orang yang kafir itu makan, minum, seronok tempat tinggal mereka ialah neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga golongan yang dipanggil golongan yang buat kerja sia-sia golongan kedua dipanggil golongan yang bodoh sufaha ataupun syafi golongan ketiga orang yang buat kerja yang sia-sia yang dipanggil rubasa ataupun abis kalau iba kerja sia ni tuan-tuan kata Imam Al-Ghazali dia tak tahu apa yang dia buat dan akhirnya dia menjadi golongan yang bodoh juga seperti angin menggoyangkan pokok arimu tuhariku syajar angin menggoyangkan pokok bila mana digoyangkan pokok cuba tanya angin kenapa goyangkan pokok angin kata tak ada apa-apa saja-saja sebab itu bila buat kerja yang sia-sia lama kelamaan... ...boleh jadi golongan yang kedua... ...kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Macam Allah, isyak rokoklah tuan-tuan. Kenapa isyak rokok? Saja-saja. Tapi kalau tanya kenapa isyak rokok... ...nak kuruskan badan, Ustaz. Ah, yang tu ada matlamat. Walaupun jawapan dia tak pandai. Eh, sebab merokok tidak ada kebaikan. Melainkan satu saja manfaat dia... Isyak rokok ini, awet muda Tak sempat tu mati tuan-tuan Nak ceritanya, kita cerita kesimpulan kita lihat Apa yang dikatakan dunia itu Kita lihat dari sudut bahasanya dulu Kemudian kita pergi kepada istilah yang ditunjukkan oleh Allah Dalam ayat yang saya bacakan Dalam mufadimah iaitu Ayat daripada surah Al-Hadi Ayat yang ke-26 Sebagai gagasan perbijakan kita agar tak lari daripada apa yang Allah lontarkan dalam Al-Quran. Kenapa rojuk balik Al-Quran? Sebab yang pandai tentang dunia, yang tahu tentang dunia, yang cerita dunialah. Macam kereta kita rosak, kita hantar dia ke mana? Workshop lah. Siapa kat sini kereta rosak diantar ke KFC? <diri> dia balik kepada yang fakar dia yang boleh tahu tentang dunia hakikat dia ialah Allah yang menciptakan dunia. Sebelum kita masuk istirahat, saya ringkas eh. So, Insya-Allah tak lama tuan-tuan. Kulah -tuan. subuh ni dia tak lama. Insya-Allah dalam pukul 12 kita berhenti lah. Ha, ha, alamak menyesal aku datang, menyesal aku datang. Ha. Eh, Masjid saya kulah subuh tuan-tuan, Satu Ahad ramai macam hari Jumaat. Masjid saya lah. Maji As-Sabirin, Debah Keramat. Jadu jadu jadu Maji As-Sabirin.com. Maji As-Sabirin. Dia punya kulah subuh macam hari Jumaat. Hari Jumaat dia macam mana agak-agak? Macam Jumaat lah. <tipas> <tipas> Tapi tak apa nama dia Maji As-Sabirin, orang-orang yang sabar. Insya-Allah pokok tujuh kita berhenti lah. Eh? Boleh. Tak boleh. Kita tak suka je. Boleh insya-Allah. Pertama tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, bahasa kita rujuk pada bahasa perkataan dunia ini bahasa Arab. Dana yadunu dunuwun dana atani. Dana yadunu dunuwun dana atani. Dunia ni pada bahasa ada dua makna. Pertama membawa maksud dekat. Dunia maksudnya ialah dekat. Kenapa dekat? And sebab dia datang awal. Inna haula'i yuhibbuna al-aazila. Dalam surah Al-Insan hari Jumaat tuan iman baca, sesungguhnya mereka itu manusia itu suka kepada kehidupan yang dekat. Aazila ad-dani, aazilatun. Lawan bagi dunia jauh Iaitu akhirat dengan alis A-zilatun Satu A-zilatun Dunia ni sifat dia dekat cepat Isti'adal Maknanya bila sebut dunia Buat lani, dia mari lani Seronok lani, dapat lani Sebab pulangan dia cepat Berbeza akhirat bila dapat Yaumul akhir Dia mari belakang Dunia dia mari cepat sebab tu perkara yang bernama dunia orang akan puluh sebab pulangan dia cepat. Macam kuliah ni lambat. Pahala-pahala. Bila dapat pahala? Akhirat. Sebab tu tak ramai. Sebab itu, kita semayang ni tak ramai subuh. Subalah Allah gantikan. Pahala dalam bentuk benda. Apa akan jadi? Allah kata subuh ni siapa semayang kat mazik Al-Mujahidin. Aku turunkan kereta dan ha? kereta apa kereta foset seorang syediq ha? apa akan jadi usolli fardhu subuh dua rakaatni adaan ma'muman li foset Allahu yang datang ramai tetapi sudah tidak berkualiti sebab dia datang sebab ada habuan bersifat benda yang nampak Sebab itu asas agama ini dia bermula dengan perkara tak nampak baru dia jadi ujian syarat agama ini allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum Adapun orang-orang yang bertakwa itu, ciri yang pertama, orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Apa dia Allah? Apa dia malekat? Apa dia pahala? Apa dia dosa? Apa dia syurga? Apa dia neraka? Benda yang tak nampak. rukun Islam yang lima, dia bermula daripada kalimah syahadah. Kita himpunkan 6 rukun iman Menjadi akidah kita 6 rukun iman ini tuan-tuan Pada hari ini tak nampak Dia ghaib Nak masuknya Satu saja Al-Quran di hadapan kita Rasulullah sudah menjadi ghaib Kita tak nampak nanti Nabi dah wafat Nak cerita dia semua tak nampak Ghaib Barulah mendirikan sholat yang nampak Zakat yang nampak Pergi Haji nampak. Balik Haji nama ada Haji Muhammad, Haji Karim, Haji Kasun. Semua nampak. Asas pada perkara tak nampak. Kenapa tuan-tuan dia menjadi ujian. Contoh. Saya sebut bawah meja ni ada air sebetul. Sebahagian kata, percaya tak? Percaya ustaz. Kenapa? Ustaz yang cakap kalau bohong masuk neraka. Pandai pula tuan-tuan. Sebagaimana pula kata, saya tak percaya ustaz tapi satu syarat nak tengok dulu. Saya tunjuk, ah betul ustaz percaya. Sebagaimana lain pula kata, bila saya tunjuk percaya tak? Tunjuk dulu. Dah tunjuk, ha, nampak air. Saya tak, tak percaya ustaz itu bukan air, itu kambing. Ah ha, yang itu paling teruk sekali. Ah ha, ini orang yang menolak kebenaran. Sebab itu Asas agama Allah itu Ialah percaya pada perkara Yang tak nampak Syurga tak nampak Bila dapat akhirat Bahawa kehidupan akhirat dia mari belakang Dunia benda yang mari cepat Kita buat sekarang dapat sekarang Walaupun kos dia besar Tuan-tuan Saya tengok di kapur Dulu kapur sekarang pun eh? Kapur dekat Wangsa Maju Dekat umur saya tu. Ain agak besar ni tuan, tuan kecil sikit, namanya Remy Martin, sedap pula namanya macam Kenny Remy Martin pula kan? sesuatu <gaya> macam sedap Remy Martin kumpulan Kenny Remy Martin, ingat? tak ingat? Alhamdulillah, Allah silih macam Quran dia Alhamdulillah tuan-tuan, besar mata ini 860 ringgit dekat bagian seksyen Arab belakang, boleh tengok, jangan minum saya tak bertanggungjawab nak ceritanya bahawa agak nak luar akal maha cuba tengok konsert. Konsert kumpulan Aegis di uh, Plaza Angsana Johor Bahru. Ketika azan asar dilaukan, escalator tingkat 2 tu jatuh, tuan-tuan. Orang ramai nak Aegis Aegis jadi Jish, jesnita jesnita. Jatuh tuan-tuan, beberapa orang dikejarkan ke di hospital. Itu kalau meninggal ketika itu macam mana tuan-tuan? Macam syahid. Syahid jesnita namanya. Tuan-tuan Dia merbahaya Consent Mega Anita Sarawak Sikit sampai enam ratus ringgit Neng ratus ringgit Sikit Lagu biasa je bukan sejak pun Lodeh hai mak lodeh Lodeh anak paksa leh <guluh> Lagu simple je Tapi orang pulun sebab apa Sebab dunia ni bila kita buat lani Dapat lani Itu sifat dunia Dia cepat Sebab itu bila orang kahwin Lambat dapat apa Kawan-kawan pejabat, ustaz, saya dah kahwin 10 tahun tak ada anak. Ustaz, berilah anak seorang kat saya. Saya kata saya bukan tak nak beri, orang lain yang mengandung. Kalau saya saya mengandung saya beri. Tahun ni saya mengandung bagi. Tak apa. Saya eh, 10 tahun kahwin tak tak dapat anak. Tapi orang ha, orang bila bila ber, berzina, hari ni berzina, esok confirm dapat anak. Kenapa dalam hal-hal yang bersifat dosa, dunia Allah cepatkan. Bukti sebab itu bila orang berzina Boleh dibuktikan Antaranya saksi, Antaranya ialah Dengan takrir Dia mengaku berzina Antara juga ialah Karina Apa itu Karina? Bukti dia berzina Tapi tak ada Tak ada bukti dia itu Bernikah Contoh Karina Dia mengandung Orang nak buktikan dia itu berzina Tengok Dia mengandung Sebab itu orang mengandung ni berzina Senang dapat anak Akhirnya dia buang anak dalam semua sampah. Subhanallah. Nak ni apa tuan-tuan, hebatnya Tuhan. Tapi kalau orang buat benda baik, kaya. Nak meminang tuan-tuan, Allah dua tiga kali kena reject proposal. Berpantun-pantun dua tiga hari. Ada seko, anak tupai, atas tu lambutan. Dua tiga hari berpantun, tak faham-faham tuan rumah. Dah, akhirnya tak faham, reject. Akhirnya, keluarlah pantun tanam pinang rapat-rapat. Dia senang, puyuh, berlari. Ku pinang-pinang tak dapat, ku kidnap, ku pegang, ku bawa lari. Bila mana nak pinang, payah tak dapat. Lebih-lebih, ustaz. Ustaz ni tak ada future. Saya dua kali, bertunang putus. Kali ketiga, jadilah isteri sekarang ni. Sebab ni dia kata rupanya mak, bapak suka nak cerita. Anak tak suka. Alhamdulillah dia tak suka. Kalau dia suka payah pula. Kan? Ustaz tak ada future. Ustaz nak makan apa kan? Ustaz. Saya kata ustaz makan nasi lah. Kan? Nak cerita je tak berapa nak pandang. Kan? Apa sebab? Ustaz. Sebab orang bila orang kenal anak dia orang akan tanya. Apa kau jahatnya? Derebah ke Malaysia? Orang akan tanya begitu. Betul? hari ni orang tak tanya berapa jujur Al-Quran apa berapakah watu semayang cukup dekat masjid lima watu kuliah dekat mana sumber madridnya orang tak tanya tapi orang tanya keretanya besar mana panjang mana subhanallah bila kahwin tu dia suami isi lebam sini meletur sini kena siram air panas dengan dengan apa dengan suami bila tanya suami kerja apa lawyer ya salah lawyer ni kerja jualan kebal ke lawyer ni tuan-tuan, orang hebat lah professional, sirap, bisi dengan air panas, bijak isteri dan sebagainya jadi nak ceritanya <tuh> dia mari cepat berbeza dengan akhirat dan mari maka dia perlukan kepada kepahaman ilmu tersebut yang kedua, dunia membawa masuk hina apa tu hina dan ha hati kenapa hina dunia bukan matlamat Dunia ni alat capai matlamat Apa yang kita ada Harta, rumah, kereta Anak, duit, semuanya itu Alat untuk mencapai Keredaan Allah Bukan alat, ini kita jadi matlamat kehidupan Sebab itu Siapa yang matlamatnya dunia Maka kecilah dia eh? Dunia ni kecil tuan-tuan Sebab itu kita tak boleh kira Nilai seseorang itu Bila sebut rezeki duit Rezeki ni luas tuan-tuan Duit tu rezeki Betul Kesehatan rezeki Ada orang duit banyak Tak sihat Ketenangan rezeki Ada orang duit banyak Tak tenang Suatu kenal tak? Ustaz Roman Abramovich Tak kenal Pemilik kelab Chelsea kenal Kenal Saudara Ganiak tuan-tuan dia ni Dia orang Rusia. Dia kalau pergi kelab dia Chelsea di England, dia tak makan melainkan ada special chef masak. Sebelum dia makan ada food tester rasa. Kalau tak mati dia pun makan. Orang kaya ni makan lebih orang dia. Saya baca cerita dia dia punya security dia, keselamatan dia hire keselamatan di England saja setahun 300 juta ringgit. Untuk keselamatan saja. Itu rahsia lain kita. Tuan-tuan, tak tenang hidup. Sebab itu Nabi datang dia membetulkan cara fikir kita. Nanti kita masuk nanti. Nabi betulkan cara fikir kita. Contohnya nak kata apa kaya? Diusad dia kaya ustaz. Ia ke? Betul. Dekat bangsa ni ustaz, dekat damansara dia paling kaya. Rumah 20 tingkat. Nampak 10 je. 10 atas, 10 bawah tanah ustaz. Oh kaya seorang isteri dia Ustaz 100 rumah 100 kaya sungguh kalah, kereta dia Ustaz ada 1000 biji 1000 biji kaya sungguh tapi Ustaz dia tak tenang panjang bangunan nak terkejut, nak bunuh diri Ustaz tuan-tuan ketenangan ni rezeki tuan-tuan kebahagiaan rezeki kita boleh membeli rumah yang besar tak boleh membeli kebahagiaan itu. Kita boleh membeli silam yang mahal. Tak boleh <coughs> membeli tidur yang senyap. Ada seorang datuk dekat syar alam. Tak payah. dia semua hitam. Ustaz yang ni baru sampai sebulan dah. Yang ni. Tak mahal Ustaz yang ni 1.8 juta je. Ada jeje je dia tu. Ha, tu hebat je dia. Saya liap je lah. orang, orang kaya cerita macam mana. Tapi bila duduk dia miskin tuan-tuan. Huska, saya tak boleh tidur dekat malam. Malam dia melamun, melenguh gitu. Lepas subuh saya tidur. Saya masuk kerja pukul 2 petang. Tak apalah pejabat dia. Tuan, tuan, kita boleh membeli tilam yang empuk yang mahal. tak boleh membeli tidur yang nyenyak. Kita dalam kulah subuh tidur lagi. Allah rezeki tuan, -tuan boleh tidur ni. Tidur. Kita belum mengajar, belum mula cakap, dah faham dah tu dia. Faham tu. Faham dah faham dah ada orang putih kat New York dia tak boleh tidur tuan-tuan dia berjalan dekat New York satu malam dia berjalan tiba-tiba dia nampak sebuah masjid dia tengok dalam masjid ada orang Islam beberapa orang Islam dia dengan kuliah maghrib duduk kat belakang tidur dia merasa pelik orang Islam ini aku makan ubat tak boleh tidur hati tak tenang akhirnya dia masuk masjid duduk akhirnya tertidur sebab kuliah tak sedang jadi rasa-rasa tak boleh tidur marilah masjid tuan-tuan insya-Allah. Ustaz-ustaz ni cukup pandai menipu kau orang. Eh. Sebab cara kita kaya tak faham. Kaya tak sama apa yang Nabi bawa. Kejayaan tak sama dengan apa yang Islam bawa. Tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang happy ko lagi? Rumah tak ada sewa dalam sewa botol 20 biji 20 lubang naik motor kakcay magat patah stata dalam bakul stata dalam bakul pram-pam-pam-pam masuk dalam bakul muka dia happy go laki jembiran suak Man, no. mari jom minum dah ustaz tadi gila tadi belanja minum orang lebih dia tak rasa hasad. Allah beri dia berapa dia rasa cukup ini yang dikatakan laisal ghina min kasbatil amwal tetapi ghina ghinana bukan kaya banyaknya harta Tapi kaya cara jiwanya kaya insyaallah kita masuk nanti jadi kita bahang dua dunia pertama dekat yang kedua yalahina sebab kita mengambil dunia sebagai matlamat dunia bukan matlamat tetapi jisrun jambatan pergi ke akhirat yang kedua kita masuk istilah Apa yang disebutkan kehidupan dunia Pada pandangan Allah Subhanahu SWT InsyaAllah eh? Saya cepat Saya ringkas eh? Allah Subhanahu SWT sebut Dalam Al-Quran Dalam surah yang saya baca I'lamu annamal hayatu dunya La'ibun walahun Wajinatun watasafurun Bainakum watakasurun Fil amwari wal awla Tengok Allah beritahu kepada kita, wahai manusia. ketahui oleh kamu bahawa kehidupan dunia yang kamu kasih, yang kamu sayang, yang kamu cinta, yang kadang-kadang kamu leka, kamu lalai, kamu alfah daripada mencari matlamat hidup kamu. Bahawa kehidupan dunia itu yang pertama kata Allah, la'ibun, permainan. Apakah permainan? Contoh bola sepak. Bola sebijik kejar ramai-ramai. Tak bolehkah Ustaz? Bola tu seorang sibijik tak boleh lah. Nama dia bola sepak, football. Bila kita bola tu kau dapat dia akan sepak balik. Dia tak ambil lari keluar padang ada. Tak ada, dia sepak balik. Itulah laibun permainan. Kita ni muda sampai tua pulun dunia. Daripada susah sampai senang. Di KL ni kadang-kadang nak beri salam, nak jawab pun payah. Assalamualaikum. Nak jawab Ada payment tak? Tak ada. Tak boleh jawab. Punyalah sibuk tuan-tuan pakai baju, balik kerja, buka baju lain. Tak sempat balik, tukar pulun dunia. Sampai kita kaya raya, akhirnya kita ada lima doktor peribadi. Kita ada jaga jantung, buah pinggang, kencing manis, gout, darah tinggi dan sebagainya. Akhirnya doktor kita kata, tuan tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Tuan hanya boleh minum air mineral dengan biskut sering. Maknanya yang kita kejar, kita lepaskan balik, kita sepak balik. Perasan tak? Itulah laibun permainan. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong kekesiran. Tuan-tuan, dunia punya pasal tuan-tuan. Kita kecil ya. Bukan kita besar pun kereta kan. Bukan kan? Ya. Bukan mesti kan. Eh, dia belum mandi, kereta dah mandi dah. Dia belum tidur, kereta dah tidur. Selimut, lepas tu letak ubat nyamuk tepi. Sampai tak semaya. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala cukup benci orang yang sombong. Lagi Allah benci orang miskin yang sombong. Kenapa sombong kalau orang kaya? Aku kaya. Ada juga cerita. Kenapa sombong? Aku miskin. Eh gila. Tak ada apa-apa pun sombong kepada Allah. Al-kidriya'u rida'i. Kesombongan takabut itu ialah selendang Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian Allah Kenapa Allah sombong? Sebab Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna Kita beriman pagi ini tak menambah martabat Allah Kalau kita tak beriman pagi ini tidak mengurang martabat Allah Kita yang berhajat pada dia Dia tak berhajat pada kita Kita pula yang perasan Kita sembayang ni Allah dapat manfaat Serup itu kita ni tuan-tuan Adab kita dengan Tuhan itu tidak ada yang kedua, yang dikatakan dunia itu ialah walau pun pekerjaan yang sia-sia. Pagi ini keluar pas malam subuh pergi pasar tani bawa bakul, beli ayam, beli daging, beli sayur, beli ikan, balik rumah kosong, bakulnya berlubang. Yang kita buat tidak memberi bekas kepada kita di sana. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita masuk alam barza. Barzah ni dia mukadimah pada akhirat. Kalau masuk alam barzah cantik, akhirat insya-Allah cantik, Nabi kata. Sama ba'daha aisar. Siapa masuk alam barzah alam kubur ini teruk, sama ba'daha asaq, lepas daripada barzah insya-Allah neraka, teruk. Sebab bermula kehidupan kita ni bila nak mati tu dah nampak nikmat ataupun azab. Ada orang mati senang, tuan-tuan. Ada mati susah. Ada mati tiga hari dia punya nazak tak selesai. Ada mati macam dia tidurlah. Doktor kata dah meninggal dah. Tak tercunggah, tak termanggah, tak mengelepoh, rilek tenang. Okay. Yang mati macam ni tak semua orang boleh tuan-tuan. Antara yang boleh firami. Anak mati dalam iman kata firami. Tuan-tuan, tak semua orang dapat mati macam ni. Ada mati tuan-tuan kepala dia berasaq pun ada berasaq kepala dia sebab mati ni sakit dia semua anggota ni sakit berbelit-belit tak pun bisa berbelit-belit sakitnya mati ni nabi pun sakit eh, dalam sepotong hadis antara nabi yang disebut oleh siti Aisyah Nabi nak nak meninggal Nabi ada Sebelah dia Nabi ambil air Sapu muka dia Nabi berdoa Allahumma a'inni Ala'l-ghabaratil maus Wasyakaratil maus Wahai Allah Mudahkan aku Perlihnya mati ini Dan sakitnya mati Kita baru saja Semalam Dan akhir Untuk kita Ibadah korban Menyembelih Hari Tashrik 13 Tuan -tuan, Contoh, Contoh perasan tak Lembu mati sakit Rasana Sebab itu dalam kitab Tauhid Imam Al-Ghazali sebut Imam Al-Ghazali sebut Dalam bab ilamil haiwan Al-barik minajinayah wal-jarima Dalam bab memberi syakit pada haiwan yang tak berdosa Yang tidak melakukan maksiat hukumnya harus nak beritahu pada manusia Bahawa kamu yang banyak dosa agak-agak mati senang ke? Apabila malaikat pegang jasad Nabi, dia rasa sakit. Nabi kata, wahai malaikat, kau tak kenal aku kan? Ke? Yang rasa sakit ni apa pasal? Maka malaikat kata, wahai Muhammad, yang kau rasa sakit tu, itulah yang terbaik yang aku berikan kepada manusia. Seperti engkau, wahai Muhammad. Yang kau tu yang paling perlahan sekali Yang paling halus pernah aku berikan pada manusia Habis kita ni macam mana agak-agak Sebab itu bila kita meninggal Kita nak bawa ke sana Apa yang namakan pahala Itulah transaction kita Dia bukan dolar, bukan pound sterling Bukan dina, bukan rial, bukan ringgit Ketika itu yang boleh kita gunakan Untuk urus niaga kita ialah pahala sebab tu bila masuk, kuburnya cantik. Subhanallah. Dia tak sabar-sabar lagi untuk berjumpa dengan kekasih dia. Ada orang mati nak wana'udzubillah. Dahsyat keadaannya di sana. Maka keadaan itu menyebabkan dia tak sabar-sabar juga untuk melakukan kiamat. Mudah-mudahan dicepatkan kisahnya. Wana'udzubillahimidzal. Sia-sia sebab kita gunakan kepada saluran dia. Tempat dia. Pada tempat yang sewajar dan Kita lihat lain nanti Yang ketiga Dan perhiasan Dunia ini perhiasan Dihias nampak comel pula Dunia ini dah tua tak, Tapi di make up Di bedak ada gitu nampak cantik Apa itu perhiasan Juhina linnasi Hubuh syahawati Minal nisa'i wal banina walqanatir almuqamtarati min aldhahabi walqitah ila alakhir ayy dinjadikan perhiasan bagi kita syahwat itu cenderung pertama kepada perempuan kepada perempuan anak penak dan juga harta yang sendiri daripada emas dan perak dan juga Daripada kenderaan yang hebat Kuda-kuda yang hebat Yang mahal Banyak kereta Satu pun tak pernah sampai masjid Akhirnya naik bank jenazah juga hidupnya Dan juga binatang ternakan Kebun-kebun yang luas Itulah yang dijadikan perhiasan bagi manusia Pertama Allah sebut perempuan milah nisae Allah sebut perempuan kenapa perempuan sebab manusia ni dia cara fikir macam budak budak kalau kita beri duit dengan aiskrim suruh pilih dia akan pilih aiskrim juga sebab dia nak cepat walaupun duit boleh membeli berkontena-kontena aiskrim orang macam tu juga diberikan duit dengan wanita dia akan ambil wanita juga sedangkan duit boleh membeli berkontena-kontena wanita bila benda yang bersifat cepat dan tergelig-gelig. Betul. sebaik itu sifat dia bila sebuah perhiasan perempuan. Sebaik-baik perhiasan wanita yang salihah. Mastafa'al mu'min ba'da tatwallahu 'azza wa jalla min zawjati salihah. Tiada ada perkara yang lebih bermanfaat, berfaedah yang Allah berikan kepada manusia yang beriman setelah daripada perempuan ataupun isteri yang salihah iaitu, itulah sebaik-baik perhiasan sebab, bila semua perhiasan pada manusia kepada so manusia ini, kehidupan kita dihias yang pertama, hanyalah manusia itu cenderung kepada wanita kerana wanita itulah sumbernya sebab itu, cuba tengok adlan dekat TV doktor. semua wanita Cuba tengok iklan syampu wanita. Ada pernah tengok iklan syampu mama mama berjamba, bulu dan lebam pakai syampu dia, tak ada. Iklan syampu wanita, handphone wanita, kamera tangan wanita nak citah, kamera tu ringan. Dekat Isle tadi saya nampak Isle dekat Ampang, saya Silverstone. Apa wanita? Saya cuba kaitkan kuasa dengan saya sampai sekarang ni tak jumpa dia punya hubung kait dia di mana saya tak jumpa tapi nak ceritanya wanita itulah eh, dengan kelembutan yang boleh menarik manusia yang keempat watafarum eh baina ku wasakan surul fil amwali apa yang disebutkan oleh Allah kehidupan dunia itu ialah saling mengumpul harta dan juga berbangga-bangga Dengan anak keturunan Yang berprestis Anak saya Ustaz Yang pertama magistrat Yang kedua lawyer kata. Yang ketiga engineer Yang keempat arkitek Saya tak faham pun, tapi dia cerita lah bagaimana. Dengar je lah, orang suka macam tu kan Betul tak Anak saya kelima Ustaz Penyanyi terkenal, yang keenam Pelakon terkenal anak. Dia cerita tu tetapi tuan-tuan Anak kita yang hebat itu Tidak semayang Tidak zolah Buat yang haram Tidak tutup aurat. Anak inilah yang akan menarik kita Masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Kita nampak anak kita berjaya Bila masuk dalam universiti Setiap semester dapat flag, Dapat anugerah dekan Dindis tapi saya nak beritahu, ada anak murid saya masuk ke lah agama pukul 8 pagi, tak solat subuh. Bila saya tanya kenapa tak solat subuh, dia kata, Ustaz, who are you to tell me that prayer is an obligation in our religion? Who are you? Ustaz, siapa nak cerita semayang ni wajib? Nampak? Tuan, tuan anak kita tak sekolah tinggi, kerja, buat bendang, sawah, menoreh getah. Dia sholat, bawa kita ke syurga Allah. Anak kita gaji 10 ribu, tiba-tiba dia tak sholat, tolak kita ke neraka Allah. Apa peliknya? Nak ceritanya ialah bahawa saling berbangga-bangga banyaknya harta itu dan juga anak-anak yang berperasyet itu sifat manusia yang mana tidak boleh memberi kepada kita manfaat. Sebab itu anak-anak ini ialah rezeki saya sebut itu tadi. Rezeki yang boleh bawa kita ke syurga Allah. Sekarang ini kita dengan kuliah syurga. Minta maaf ah dengan izin saya sebut. Anak kita yang akhir balik di rumah dia solat tak? Anak kita yang akhir balik dia perempuan dia tutup aurat. Sebab itu hari-hari habis -hari, kita baca yasin Kita jumpa ayat 77. Awalam yaral insanu. Anna qalaqnaa min nutfatin fa idza huwa qasimun mudib tidakkan manusia melihat dari mana dia diciptakan daripada air mani kemudian mereka besar menjadi penentang yang nyata tuan-tuan kena faham Allah ciptakan kita dua unsur sembatu kita kena berimakan dua unsur Allah cipta kita daripada unsur benda Yang kedua roh material spiritual maka dua benda perlu diberi makan kita ni tuan-tuan daripada air mani, benda siapa dekat sini keluar daripada pokok bulu betul tak adalah air mani juga samalah dengan saya, air mani air mani ni bila tuan-tuan kalau jatuh dekat tengah-tengah dewan solat ni saya buat perumat air mani siapakah ini, air mani saya bukan air mani saya, air mani Pak Imam bukan air mani Bilal, bukan saya punya, tak, saya punya, man punya Bujur lah hina air mani itu jatuh ke tanah itik tak ayam tak patuk itik tak sudu tuan-tuan. Bani unsur benda tu diberi makan juga. Tapi belum diberi makan dengan unsur yang Allah suruh. Bila anak tu lahir dia benda beri makan benda susu dan kata Allah wa fisaluhu fi amain wa fisalu fi amain. Apa dia? Beri anak minum susu 2 tahun. Kalau pergi dekat SKL Hospital Besalin Kuala Lumpur Dia ada poster besar ya? Ada ibu lembu, anak lembu Baby manusia merangkap Anak lembu kata hei hey, tak malu Nak nenek mak kami Kenapa beruk Anak lahir Dia tak susukan dengan seseorang Sebab beruk Dia nak anak dia jadi beruk Bukan jadi orang Analogi bodoh Lembu susu anak dengan susu lembu bukan susu orang sebab dia nak dia nak anak dari lembu bukan orang. Orang, mak orang, bapa orang, anak orang susu lembu. Lembu pun penting, lembu, lembu penting. Lembu pun mempertahankan kelembuan manusia juga mempertahankan kelembuan tidak kemanusiaan. Bila unsur benda itu bukan unsur Allah suruh dia sudah menjadi manusia itu bukan orang tapi orang orangnya. Apabila anak kita kita beri dia benda-benda benda dia jadi benda. Sebab itu yang kedua unsur roh. 40 hari kita air mani 40 hari menjadi seketul darah 40 hari menjadi seketul daging. Inna ahadakum layajma'u fi batni ummihi abana yawman nusfatan thumma yakunu qalan anna qatan mithla zalika thumma yakunu mudghatan mithla zalika thumma yursalu ilaihi fa-yanfukuhu fi Umur bagi empat bulan, perut dah mula menendang-lendang. Sebab di situ sudah ada roh. Sayang, fuhufihi roh, Unsur kedua, roh. Eh, roh ini, tuan-tuan, unsur yang perlu juga diberi makan. Ustaz, masjid saya hebat. Kuliah Maghrib sebulan, tiga kali ustaz. Hebatnya masjid saya. Tuan-tuan, saya nak tanya. Boleh tak makan nasi tiga kali sebulan? Boleh tuan-tuan, boleh mati. Macam tu juga. roh kalau dia dengar dia punya makanan tiga kali, dia juga mati. Yang kita fikir tadi roh punya makanan, solat roh, kuliah roh. Maka dia benda. Kalau kita bagi benda-benda dia jadi benda. Roh ni dia dia ke atas, benda ke bawah. Ni benda ke bawah. Roh kata, Allahu ya Allahu ya Allah. Allahu ya Allah ya Allah, lima kata. Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah malam-malam tuan-tuan sebab Allah menangis tuan-tuan sebab dia ruh dia masuk dalam hati kita mati pagi ni duduk enam kaki bawah sebab jasad ini benda baik rebonding baik botak baik rambut kita merah macam penyapulongkan kita ke bawah tuan-tuan Harta banyak ke bawah. Harta banyak kain kapan pun putih. Tak boleh baju songkit. Tak boleh pakai kain songkit. Ustaz, kalau saya meninggal Ustaz... Kapan kain saya dengan kain sutera? Tak boleh. Itu wasiat yang pasif. Nak ceritanya. Benda bersifat roh inilah... Kita nak bentuk anak kita. Kalau tidak anak kita... Dia belajar luar negeri. Dia balik bagi kita duit rm ringgit sebulan. Kita tengok dia. Sejak kau balik, ayah tak pernah tengok kau sekolah. Agak-agak dia jawab apa? Hei orang tua, aku bagi kau sebulan RM20,000. Engkau boleh diam tak? Just keep your mouth shut. Itu dia. Dia pandang mak bapak dia macam zipah asyik. Sejak kau balik US ni, mak tak pernah tengok kau tu aurat. Hei orang tua, Engkau pakai tudung baru berapa hari kau boleh diam tak? Anak kita tak ada nilai dengan kita Tengah. Sebab Dia dah jadi benda Kita nak kita mati tuan-tuan Kita nak kita mati Anak kita lawyer, engineer Dia arkitek, dia apa sahaja Dia jadi imam solat jenazah Kat depan, itu baru champion Itu baru hebat Itu baru seimbang, Itu baru dinamakan Anak yang soleh dan soleh Tuan-tuan, saya Nazim 40 kematian Yang boleh berdiri depan Dekat depan dia jadi imam setelah kita Pujuk, kalau orang meninggal Saya bawa masuk bilik, saya cakap Pelan-pelan, dia terperanjat, dia kesedihan Minta dia jadi imam Untuk mak ayah dia, bukan imam Pergi depan Apa beza Rom dengan jasab tadi Beza tuan-tuan Contoh pernah tengok orang mati-jati menangis Oh Quran ni. Lagi. Pernah tengok? Tak menak. Eh? Okay, petis semalam, ha? menangi. Isi kat luar. Mama ambil kunci kat ayah man. Keta nak buka ekor ni panas. Anak datang, tengok ayah sedang menangi. Oh, pula. Anak pusing tuan, tuan, tak jadi. Berani tanyalah kunci nak sepak sampai payahlah, silakan. Isteri kata Kau tak berjaya, "Meh mak pergi. Mak cubalah kalau mak berjaya silakan." Isteri datang minta bang bang. Bang. Ah. Tengok suami. Ya, silakan tuan. Balik ada isteri balik tuan. Tuan tak faham eh? Kita baca Yasin hari hari hari Jumaat biasa je. Ya, til al Pak imam baca Biasa Khalifah kan? Biasa Betul. Ah. Ya si ah. Akhir mak. Ha. Wal Lepas tu ah wal well, padapapa tak, tak -apa. apa beza dia satu dengan roh satu tak ada roh orang surat jenazah ya Allah ampunkan dosa ayah kami menangis macam melayu dia biasa Allahumma ja'alhu min riyadil jannah Allahumma anta rabbuhu wa anta khalaqtahu wa hadaytahu lil islam wa anta qabata dan ta'lamu bi sirri wa lam yati wa qadna ka raddina shufalan yang tadi baca menangis. Satu yang tadi menangis sebab dia teringat ayah ajar dia baca Quran Semayang sampai sekarang dia kenal ingat ayah dia sebab ayah didik dengan agama dia ingat mak ayah dia. Tadi bila baca kenapa? Sebab tak ada kesan hati kasih sayang dia tak menangis. Tuan-tuan Daripada 40 kematian yang berani pergi depan Dua orang itu Umum 40 an satu 1-50-an Anak murid saya Dua tahun lepas sebelum Ramadan sebulan Kalau tuan-tuan baca soal khabar Sebuah bar ekspres Melanggar sebuah kereta di kota tinggi Dia kerja jual bihun shop Tuan-tuan Jual bihun shop kat luar Surau masjid di Johor Anak dia belajar sekolah saya Ustaz saya nak anak saya apa Quran Kalau saya meninggal senang Ustaz Allah jawab permintaan Seorang penjual bihun syub Bukan Ustaz Bila langgar dia Tergabung di syub dia meninggal <coughs> Anak dia baru apa dia, Umur 12 tahun Nama dia Firman Syaf 12 tahun saya anak murid saya selalu saya pesan kalau mak ayah kita meninggal kita mandi kita kafan kita sholat kita ke kubur kita pikul kalau boleh lubang kubur pun kita yang gali sebab kita anak budak 12 tahun ni boleh diri ke depan tuan imam ini jenazah ayah saya saya minta tolong baik jasa tuan imam saya jadi imam untuk ayah saya 12 tahun pakai clip mic letakkan kat sini dia berdoa bahasa Melayu satu masjid menangis dia doa Ya Allah Kami sayang ayah kami Tapi Kami yakin kau lebih sayang akan dia Engkau pinjamkan kepada kami Barang pinjamanmu Ya Allah Engkau ambil balik barangan Barang engkau kembali Ya Allah Tolongkan ayah kami Di kalangan orang-orang yang salat Menangis satu masjid tuan-tuan Umur 12 tahun Jadi imam solat jenazah di hadapan jenazah ayah dia. Kita anak kita kalau kita meninggal pagi ini, siapa anak dia boleh berdiri dekat depan? Kalau tak boleh tuan-tuan. Apa yang kita cari selama ini? Di manakah anak kita lawyer, doktor, arkitek, guru yang beriman yang soleh dan solehah? Yang boleh memimpin kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan Tak seimbang Kefahaman kita tentang dunia Jangan pandang anak Kerana dia memberi kita Kesenangan dunia yang menipu. Anak kita seorang Ingenier, seorang lawyer, seorang doktor Semua tak solat Tiba-tiba yang bungsu Ini kerja dengan alam flora Masuk waktu sohor Ambil uduk di tandas awam dia bertangsur kata Allah Alaihissalam. Ya Allah, ampunkan dosa aku yang banyak. Ya Allah, siapa yang dapat mengampunkan dosa aku kalau bukan Engkau? Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa aku. Doa anak ini sampai ke arah Allah Subhanahuwataala. Sebab itu cara menilai kita. Berjaya atau tidak bukan pada pandangan dunia kita. Tapi pada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan dunia ini, tuan-tuan. Inilah yang disebutkan oleh Allah. Yang kehidupan kita yang kita sebut permainan, perkejaan sia-sia, perhiasan, saling berbangga anak yang ramai, harga yang banyak. Semuanya itu kata Allah, kama salin zaisin a'jabalku sara nabatu. ثم يهيج فتره مصارا ثم يكون قبانا وبالakhirati azabun shadidun wa manqiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur subbu itu kata Allah tidak lebih daripada hujan yang turun memberikan rasa taajub pada petani-petani melihat tanaman yang hijau yang hijau itu menjadi layu kuning dan hancur Itulah kehidupan dunia dan di akhirat kata Allah terdapat azab yang pedih. Allah dahulukan azab dulu barulah keampunan dan keridaan. Wa mal dunya illa mata'ul ghurur. Jadalah kehidupan dunia itu kata Allah melainkan kesenangan yang menipu kita. Nampak hebat tapi tak hebat. Nampak kaya tapi miskin. Nampak miskin tapi kaya sebenarnya Rumahnya besar Hartanya banyak Pakai baju tak cukup kain Miskin dia ya. Orangnya miskin Hidur tepi jalan Tapi pandai nutup aurat. Saya melihat Di Pakistan Orang miskin musim panas Miskin Anak ramai 7 orang Tidur tepi jalan During summer Saya tak tahu macam mana winter musim sejuk Musyid panas tidur tepi jalan Rumah pun tak ada anak suci orang Kita bagi dia roti Dia bagi ke anak dengan penuh kasih sayang Gembira tuan-tuan Walaupun miskin Azan sembahyang tuan-tuan Walaupun miskin tuan-tuan Yang perempuan pakai tudung Walaupun tudung tak mahal Bukan Perkhaya Bukan Shazmin Collection Bukan Aryani Bukan Farida, Tapi tutup aurat Kerana kayanya hati Kayanya jiwa kayanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita nak kehidupan kita ini pada pandangan Allah Subhanahu Allah kita orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala balik rumah kita tuan-tuan tengok rumah kita adakah rumah kita menepati piawaian Allah Subhanahu wa ta'ala tengok isteri kita tengok tudung tengok auratnya tengok anak kita tengok solatnya tengok al-Qurannya jangan sampai nanti nasi menjadi gugur bila meninggal, kita datang rumah anak yang kalipun bila sampai kita tengok jenazah ayah nak meninggal, kita tengok ayah dah nazak teruk, panggil anak baca ajar ayahmu ucap boleh dah Ustaz, setengah jam tadi anak tuang ajar kamu 30 tahun dia bela kamu 30 minit kamu pertikaikan isteri jauh ...Quran tak baca. Rumah besar. Tuaga besar. Balik luar negeri. Sorang tak ada buka Al-Quran. Sorang pun tak ada anak membaca yasin dan surah Al-Rakdu. Ketika ayah sedang nazak. Apa yang kita bentuk, kita pun tak faham. mana kita nak pergi. Kalau tidak ada anak, isteri yang tercinta duduk di sebelah kita membacakan ayat-ayat suci al-Quran menitiskan air ketika kita hendak tercabut nyawa diambil oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala di manakah persiapan kita ke arah itu sebab itu tuan-tuan jadikan anak kita itu aset untuk kita pergi ke akhirat apabila kita lihat orang meninggal di hospital hospital serdang 3 pagi Ustaz ayah meninggal Bila pergi di bilik mayat Macam tak ada orang meninggal Ada anak Macam tak ada anak Anak perempuan rambut merah Tak pakai tudung Ayah baru meninggal Bila anak kita kata Tolong pegang ayah nak mandi ni Anak kata Ustaz I pay you. Oh I pay you. Assalamualaikum Boleh pula Aku datang nak menolong Bila hang kata begitu Ayah kamu sorry lah tapi anak yang sama Boleh teringat ayah ada cincin emas besar berpuluh ribu anak yang sama gencat tuan-tuan koyak jari ayah apa jenis anak yang kita lahirkan ini apabila anak kita tidak ada nilai pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita cari balik kepada tajuk min aina ila allah dari mana hendak ke mana from where to where asan shi akaha jayy inilah kehidupan kita rujuk balik kepada Al-Quran dan akhirnya tuan-tuan eh, saya ada bawa sikit flyers kat luar kan eh, ataupun nak menyumbang kepada mahat tafti saya ada 200 pelajar 80 tafti 120 pelajar sekolah rendah Islam saya dah bina dua blok A dan B eh, sekarang membawakan blok C pula untuk sekolah menengah. Eh, kan semua sekitar 3 juta lebih lah dekat 4 juta eh saya buat dua ribu eh di jalan ke mengku Ahmad parej jauh muah, siapoh kamuah bolehlah sehingga sehingga balik tengok sekolah, eh lalu tolong doa pun jadilah sekolah sepuluh sini, eh tuan tuan, muah tak jauh dua jam dia, kalau lagi sejam setengah, kalau lagi satu jam, kalau lagi lagi alam barzah tuan tuan, jangan cuba alam barzah kan, maknanya eh, traffic light ke 10, lagi bayi pas tu masuk sini terus, belah kanan 10 pekan pek jawa, ada dua bangunan dah naik, kan, ramai yang lalu semua dia tak marah tau, tu yang tak siap tu kalau so, dia marah, lama siap kalau so, dia marah, lama siap, sebab tak marah dia lalu tengok, kalau so, dia marah, eh bangunan siapa tak siap-siap ni, geram betul, nak ambil 2 juta selesai. tapi tak marah tu yang tak siap tu tapi nak ceritanya, saya dah lahirkan pada pada yang macam tadi tu Eh, itu yang telah kamilah lahirkan. Dekat dekat dengan asam pedas dari jauh eh, Maksud cikgu-cikgu kan? Ha, nak pergi makan asam pedas tu, tinggal sekolah dulu. Jumpa sekolah, bawa asam pedas. Kalau jumpa asam pedas, tak nampak sekolah, tak ramalah tu. Eh, bahaya tu. Dia tak nampak agama Allah Subhanahu Wa SWT. Eh, jadi ada pelayar secara luar, boleh ambil, boleh beri dekat nama Sri Atan At Yirya. Baik. Eh. Batu SMRL lah pada nombor yang tercera tu nombor saya boleh nama sekolah boleh nombor. Ustaz ini duit zakat, ini duit sumbangan, ini duit PID. Ini duit riba ustaz. Riba apa saya terima? Ada bagi riba. Kita tahu nak buat apa? Nak buat tak, nak buat tandas, pagar longkang. Duit riba. Tak apa. Kita jadikan riba itu benda yang bermanfaat pada orang lain. Sebutkan ustaz ini duit riba tak jadi masalah. Eh sama-sama kita majukan dan apa yang boleh itu yang terdaya bagi saya dan untuk melahirkan orang-orang yang demikian. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Allah mampu anda di malam kena. Wa alimna maghfurna. Ya Allah manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajarkan pada kami. Ajalah kepada kami. Ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami pada dan kami ya Allah pada pagi ini dengan pandangan rahmat-Mu jangan anggap pandang kami ya Allah dengan pandangan semukaMu ya Allah ya Tuhan kami ampunkan dosa kami yang banyak Apakah dosa kedua orang ibu bapa kami? Apakahlah dosa ibu kami, ibu yang telah melahirkan kami, ya Allah, sehingga kami sujud kepada-Mu pada waktu pagi ini? Apakah dosa ayah kami, ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesarkan kami, ya Allah? Apakah dosa adik-beradik saudara mara kami, ya Allah? Masih ramai dikalangan mereka yang jauh daripada agama yang Engkau berikan pada kami ini, ya Allah. Apakah dosa tok-tok guru kami, ulama-ulama kami, guru-guru kami yang jemur-jemur memimpin kami Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami jadikan anak tujuh suriak kami anak-anak yang salih dan salihah anak-anak yang beriman dan bertakwa anak yang menjelikan salat anak yang menutup aurat anak yang tahu membaca Al-Quran Ya Allah anak yang boleh membaca untuk kami surat Yashin surat Ra'adu ketika kami sedang nazak Ya Allah anak-anak yang boleh mengajar kami kalimah La ilaha illallah Ketika kami sedang sakratul maut. Anak-anak ya Allah yang boleh memandu. Mekafan mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung kerana kami ke kubur. Anak-anak yang tidak bakil ya Allah. Untuk mengirimkan kalungan-kalungan doa kepada kami. Sekiranya kami berpindah ke alam barzah. Ya Allah ya Tuhan kami. Buat kali terakhir ya Allah. Kami merayu padamu. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmatmu. Janganlah kau pandang kami ya Allah dengan pandangan murtan. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Engkau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan segala tabir, tabir kelemahan kami dan Engkau akan azab kami. Arrahmatika ya Arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum والله كريم اقول قال هذا وسط الرحمن العظيم و السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته